Hakkaks mungaks maa, aga vaga polema, hakkaks mungaks maa, aga vaga polema, teeks siis naljaga, teeks siis nalja mõne süütununa naga teeks siis naljaga, teeks siis nalja mõne süütununa naga Varsti voodi sa, Pedrodega voodisan varsti voodisan, Pedrodega voodisan hakkaks magama. hakkaks on nad voodis magama. Hakkaks magama, hakkaks nonna tega voodis magama. Hakaks magama hakaks Varsti võtmed metsa on, kloostri võit saan, Varsti võit metsa kloostri võit saan, Hakkan voolima, hakkan valges savist naisi voolima. Hakkan voolima, hakkan valges savist naisi voolima. Hakkan voolima, hakkan valges savist naisi voolima.